En tidig morgon i ett vanligt bostadsområde. Småbarnsmamman Maria går ut på uteplatsen för att ta en cig. Hon lever sedan flera år med en kriminell man. Han sover, som många andra nätter, någon annanstans. Så smäller något till på uteplatsen och hon reagerar direkt. Släpper cig och kaffe, rycker upp barnet ur sängen- flyr bostaden som hon tror blivit utsatt för en sprängning. Men det visar sig vara en kruka som vält. Det bevisar att det kan sättas i hjärnan. Jag har aldrig blivit beskjuten. Ingen har sprängt min bil- men i min hjärna har det hänt 200 gånger. Nu sitter den kriminella mannen inlåst och hon har lämnat honom. Men kämpar fortfarande med traumat. Du lyssnar på Peter Krim om att lämna en nätverkskriminell partner. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Vi har haft med en hel del avhoppare i det här programmet under året och det har ju ofta handlat om personer som varit involverade i rätt grov kriminalitet och som varit medlemmar i nätverk eller olika typer av MC-grupperingar, ägnat sig åt narkotikabrott och våldsbrott, alltså väldigt grov och de har ju beskrivit en lämna-process som både handlar om att faktiskt flytta rent geografiskt, mm. alltså att det inte ens vara kvar i det område där man har de här kriminella vännerna och kanske sitt övriga sociala sammanhang, men också om att försöka ställa om ett kriminellt tänk mm. till ett mer vanligt, hederligt tänk så att säga, att jobba med sig själv och förändra sättet att leva och se på sina medmänniskor. Och det här har ju såklart sina utmaningar. Det är väldigt många parametrar, väldigt unika parametrar just för att leva i den kriminella världen. Och det är ju skälet till att det är intressant att prata om det här. Det kan ju ge oss insikter och förståelse för vad man måste göra för att komma åt den här problematiken. Men det vi ska prata om idag däremot, det är ju hur det är att leva med en person som har kriminaliteten som jobb. Och det här är ju lite av en glömd grupp. För även om man som då förälder, syskon, vän, partner eller barn inte själv är del av det kriminella livet så påverkar det ju såklart den. Mm. Vardagliga saker som att röra sig i ett visst bostadsområde eller vem man umgås med riskerar att avgöras av den kriminella partnern att eh, oftast han och som det handlar om bestämmer det här. Och så har det varit i Marias fall och Maria det är alltså vad vi kallar den här personen inte vad hon heter i verkligheten. Hon har ju till exempel möblerat barnets rum fall att någon skulle skjuta genom fönstret. Hon har själv gripits av polisen och hon försöker idag bearbeta hur hotet både från partnern men också från hans då fiender. Hur det liksom påverkat henne? Dessutom har hon ju i efterhand förstått att hon har varit utsatt för en slags psykisk misshandel och försöker då bearbeta konsekvenserna av det och hur det har påverkat henne. Men vi börjar den här historien från början. Vi träffades när han precis kommit ut från ett fängelsestraff. Han var ingen nätverksperson utan bara en tuff kille. Och Maria, då, som vi kallar henne, hon vill vara anonym och därför har vi låtit en annan person läsa in hennes röst för att skydda henne. Jag hade ingen erfarenhet av kriminalitet. Jag är ju från en normal familj, en svensom familj. Det har gått nästan tio år sedan de träffades. Det var på en fest som hon sågs första gången och började dejta. De var både i tidiga 20-årsåldern och hade inte haft några längre relationer innan de träffades. Maria hon beskriver det här som att det blev hennes första riktiga vuxna relation. Hon hade dessutom nyligen varit tillsammans med en kille där det var ett stökigt i relationen. Och den nya killen, som vi kallar Alex, blev en slags omstart. Han blev den där tuffa som skulle beskydda mig på något sätt. Han skämde bort mig och vi gick på restaurang och han var jätteromantisk. Och killen då som ska beskydda henne, som skämmer bort Maria, är ju redan i början av deras relation dömd för flera brott. Han har både dömts till ungdomsvård och fängelse, men då såg hon det inte som så allvarligt. I alla fall inte tillräckligt allvarligt för att avsluta relationen. Det var kriminalitet och det visste jag om, att det var bus. Det fanns inte vapen inblandat, inga droger på det sättet. Utan jag kunde tänka mig, jag frågade aldrig honom att han sålde lite gräs. Maria såg det här som att det var ju hans en sak Även om hon såklart ville att han skulle försöka få ett vanligt vitt jobb. Jag har hela tiden jobbat. Sagt att jag inte vill att du ska vara ute. Men hon såg det inte som att hans kriminalitet påverkade henne i någon större utsträckning. Men det skulle ju komma att ändras. Och efter några år tillsammans då, då sker en relativt stor grej. Och det är när hon blir presenterad för hans familj och de väljer att flytta ihop. Vi hade köpt en ny soffa. Både i en lägenhet tillsammans och på kvällen ringde det på dörren. Jag går och öppnar och då är det polisen som sliter upp dörren. Både Alex och Maria blir gripna för Maria så stannar det liksom via ett dygn i arresten innan hon släpps men han blir kvar då. Och i lägenheten hittade polisen vapen och annat som man misstänkte skulle användas vid ett grovt brott. Och enligt Maria kände hon varken till de här sakerna eller planerna på det grova brottet. Men hon visste liksom ändå vad hon skulle göra och vad som förväntades av henne. Jag fick lära mig koden av dem. Man pratar inte med polisen. Sen tog han på sig allt. Och just det att hon också är tyst under förhören- inte säger något annat än att, att hon inte vet något om det här vapnet- det tar ju Alex som ett tecken liksom på hennes lojalitet. Och Alex döms för vapenbrott till ett kortare fängelsestraff- och han är snart ute igen. Och enligt Maria så sker ju här en förändring. Därefter börjar det gå ut för. Jag blir mer och mer avtrubbad. Det började med små, små steg att han skulle kontrollera mig. Och han var ute mer och kom inte hem vissa nätter. I ungefär samma tid som Maria och Alex får barn så har hans så att säga, då, kriminella karriär tagit fart. Och karriär i det här sammanhanget det är ju inte att se något som något positivt. Nej. För även om han gör sig mer pengar på grova brott så har han ju också fiender. Och på den ort där Maria och Alex bor då är det också rätt tydligt att många anar sig till eller fattar att han har liksom ett våldskapital och även hur han tjänar sina pengar. En del slutade hälsa på mig. En del började hälsa på mig. Alex och personer runt omkring honom de blir ju misstänkta för grova våldsbrott- men det är sällan som någon döms. Enligt Maria så berättar Alex ingenting för henne om de här brotten- utan hon får istället lägga pusslet själv, ana sig till vad som har hänt- och följer nyhetsrapportering, läser på flashback- och fattar liksom, beroende på vilka personer som ibland dyker upp i deras gemensamma hem- vad det är för kretsar han umgås i och kanske också lite vad han gör. Men parallellt med den här kriminella karriären då som utvecklar sig- så beskriver Marie också hur Alex beteende mot henne förändras. Hur det blir allt mer kontrollerande. Där någonstans började den psykiska misshandeln. Jag var inte en bra mamma. Jag fick inte klä mig på ett visst sätt. Jag fick inte skämma ut honom. Jag var hans trofé, för han hade hög status- det har alltid funnits en kontroll i hur jag beter mig- hur jag klär mig, vem jag pratar med och vem jag inte pratar med. I perioder är han ju frihetsberövad, antingen mm. häktad eller sitter på anstalt. Men enligt Maria känns det inte som att det riktigt finns någon möjlighet- för henne att lämna honom trots att han är inlåst. Hans kontaktnät inom den kriminella världen gör att hon ser det som omöjligt- att kunna hålla sig borta, att han ändå skulle leta upp henne och deras gemensamma barn. Du kommer aldrig kunna lämna mig- du är min, sa han vid något tillfälle. Jag visste vad han satt på för våldskapital. Så det blev ju min sanning, det han sa. Maria poängterar att han aldrig har slagit, sparkat eller misshandlat henne eller barnet. Men Alex har ju varit aggressiv på andra sätt. Det finns något som heter latent våld. Han har hotat mig med ett verktyg och sagt att han skulle plocka ut min hjärna. Och det här ska alltså ha skett framför det gemensamma barnet. Jag har alltid kunnat stå upp mot honom- men innerst inne så har jag varit livrädd. Enligt vad Maria berättar så har hon alltid haft ett vanligt jobb. Och hon har inte levt något lyxliv på den här mannens då kriminella pengar. Samtidigt har hon ju också varit föräldraledig och då varit mer beroende av hans inkomst. Och även på det ekonomiska området så utövade han en slags kontroll eller våld enligt Maria. Nekade honom sex så fanns det inte en krona att köpa bröd för. Och kunna sluta prata med mig på några dagar. Och det som Maria berättar det är någonting som man kan känna igen från andra kvinnors historier. I alla fall om man frågar Robin Gollnander som är doktor i kriminologi på Stockholms universitet. Alltså jag känner igen det jätteväl, jag skulle säga att det är nog en ganska typisk eh, berättelse. Han forskar på hur kvinnor har lämnat kriminella sammanhang. Men kanske mer fokus på kvinnor som själva varit aktiva kriminella. Men väldigt många drag går igen i Marias historia enligt honom. Just att eh, vikten av att belysa att eh, våld är bredare än slag. Eh, hon har ju lidit naturligtvis oerhört av det hon nämner ekonomiskt våld. Det känner jag också igen mm. väldigt väl. Eh, kontrollerande. Vad får du ha på dig? Vad får du säga? När får du prata? Och vart ska du vara? Allt det där liksom. Maria berättade ju där hur hon liksom hade lite kanske svårt att se vidden av hennes killes inblandning innan det var för sent kan man säga. Det är nästan kusligt hur likt det är några berättelser jag har hört också om att plötsligt så hittar man en ett automativär under sängen där man sover och kände inte alls till att det var något som förekom. Och Robin pekar också på hur det här väldigt mycket skuld och skam. En känsla som också förstärks av sig själv längs med vägen. Hon har inte berättat för någon, inte för sina föräldrar ens. Och det där gör ju att det blir ännu tyngre att bära. Jag kan inte prata med någon om det. Nu vid det här laget borde jag ha sagt någonting. Så det är ytterligare en nivå av liksom skam och skuld. För om jag berättar nu, då kommer de bara slänga det i ansiktet på mig. Jag får inte sagt något? Och det här är ju något som också passar in på Marias berättelse. För hon har ju just dolt väldigt mycket av det som skett i relationen. Särskilt för sina föräldrar. Jag har förnekat allt. Jag har ljugit för mina föräldrar och sagt att han jobbar... Jag har alltid dolt allt för att jag har varit medberoende. Det har alltid varit en skam för mig för jag visste att ingen skulle förstå. Min mamma har nog förstått att det inte varit riktigt rätt. Hon har sagt att när han kom in i ett rum så började jag viska. Och jag visade med mitt kroppsspråk att jag var fysiskt under honom. Hennes föräldrar träffar inte Maria och Alex ofta i vardagen. Men jag har jättenära vänner som har sett och förstår allt. De har jag mycket att tacka för. Det är hos vännerna hon har kunnat söka hjälp- när hotbilden i perioder gjort att hon inte har kunnat bo hemma- och hon har också kunnat komma hem till dem mitt i natten. Hon säger att de verkligen har gjort allt för henne. Idag kan Maria sätta ord på det psykiska våldet- hon varit utsatt för och den normaliseringsprocess- som hon genomgick där det liksom underliggande hotet om våld- blev väldigt mycket av en vardag- och även risken vad som skulle hända om hon avslutade relationen. Det här är ju någonting som man känner igen från så att säga vanliga relationer, där eh, oftast då mannen slår kvinnan i relationen. Att det sker en normaliseringsprocess. Man skär av personen från. Det sociala kontaktnätet och att man blir väldigt eh, isolerad mm. och upplever det som otroligt svårt att lämna. Det är ju också själva uppbrottsprocessen som man brukar prata om i forskningen är den allra farligaste när det gäller just mäns våld mot kvinnor. Det kändes så omöjligt för alla sa att jag inte kunde lämna honom. En tid innan Alec blev senast frihetsberövad så flyttade han ut från det hus som han och Maria och barnet bodde i. Och orsaken var en tillfällig hotbild som hade dykt upp och som gjorde att han flyttade till en annan del av Sverige. Till mig sa han att han skulle åka dit för att starta ett nytt liv. Att han skulle sluta med det kriminella. Men jag förstod att han inte skulle göra det. Han är för skadad. Kvar i huset blev Maria, men hon kändes ju inte alls tryggare trots att Alex då som var en så att säga primära måltavlan för fienden inte längre fanns i omedelbar närhet. Åren tillsammans med honom hade byggt upp en oro för att något skulle kunna hända ändå att en attack mot honom även skulle komma och drabba familjen. Så det var en morgon där jag skulle ut och röka. Då smällde det till. Jag trodde att det var en handgranat. Så jag slängde siggen och kaffekoppen och rusade in igen. Hon ryckte upp barnet ur sängen och sprang in till en granne. Men smällen... Det var ingen handgranat eller bomb utan en blomkruka som välte med en smäll. Det bevisar att det kan sätta sig i hjärnan. Jag har aldrig blivit beskjuten. Ingen har sprängt min bil. Men i min hjärna har det hänt 200 gånger. I samtal med tidigare kriminella som hoppat av och lämnat ett brottsligt liv- då brukar ju många prata om en rätt absurd mm. vardag där säkerhetstänket präglar de mest vardagliga situationer. Mest påtagligt är väl när någon går klädd i skyddsväst, men det handlar ju också om annat- Ja men det kan ju handla om var man parkerar sin bil för att det inte ska kopplas till en viss adress där man sover. Att vissa mötesplatser bestäms utifrån vissa delar av en område eller en stad kanske tillhör då fiendens territorium. Andra typer av säkerhetsåtgärder. Man har liksom alltid ett hur man rör sig, vad man gör, vem man gör det med och varför. Men det här är ju inte bara något som en kriminell person gör utan även något som exempelvis då vänner eller familj till kriminella riskerar att behöva göra. Jag placerade barnets säng så att skotten skulle gå över om man sköt in. Jag körde alltid in i garaget även om jag bara skulle göra något snabbt. Ja, Maria berättade ju också hur hon tog olika vägar till dagis för att det inte skulle gå och kartlägga liksom, rutinerna, hennes rörelsemönster. Och som vi nämnde tidigare, Alex blev ju gripen för en tid sedan och den här gången verkar det som att han kommer att sitta inlåst under en längre tid- när han blev gripen då hade Maria sökt professionell hjälp- för att försöka lämna den här destruktiva relationen. Hon, har ju, hon säger sig att jag har velat göra det under flera år. och Det här frihetsberövandet av Alex då, det gjorde att hon liksom äntligen kunde ta sig loss. I början har jag skämt så mycket. Jag har inte velat att någon ska veta att jag är hans ex. Ingen vet hur det var för mig. Ingen vet hur det är för kvinnor som lever med kriminella. Det går inte bara att gå. Det gör inte det. Allra helst när man vet att han känner alla. Samtidigt som hon konstaterat att det hade varit svårt för någon, till och med de nära vännerna som hon uppfattar som ett jättestort stöd, och övertala Maria och lämna Alex tidigare så hade hon ändå liksom önskat sig mer förståelse från till exempel polisen. Hon tycker att de borde hört eller sett hot mot henne under avlyssning som förmodligen har skett mot honom och att hon också hade önskat sig ett annat bemötande jag har sagt rakt ut att jag vill gå att jag inte vill vara här när jag blev stoppad av polisen en gång framför folk så blev jag ledsen och sa att jag hade sökt hjälp för att gå och då sa den ena polisen det där har jag hört förut Just det här med bemötandet från polisen gentemot personer som blivit utsatta för något slags våld i en nära relation är ju också väldigt viktigt. Om man säger själva utredningsarbetet skiljer sig ju inte från andra relationsbrott. Anna Lindström är polisinspektör och verksamhetsutvecklare på nationella operativa avdelningen NOA i Västra Sverige med uppdrag som samordnare för särskilt utsatta brottsoffer där brott i parrelation ingår. Det som är viktigt i de här brotten det är ju säkerheten alltså brottsoffer och personsäkerhetsarbetet är ju kanske något som vi bör tänka på i en ännu större utsträckning här för att här kan det ju vara så att man sitter på information som man kanske också delger polisen och då kanske det innefattar fler personer än just den personen som man är utsatt för själva relationsvåldet ifrån. Man kan ju bli utsatt av flera personer när man då kanske lämnar en information som rör andra än precis den personen som har utsatt en själv för brott. Men Maria som vi har pratat med, hon gjorde ju aldrig någon anmälan mot Alex och hon såg det heller inte riktigt som en slags misshandel då. Däremot tycker hon som sagt att polisen borde sett på exempelvis avlyssning att Alex var hotfull mot henne. Där är väl kanske ett område som vi behöver bli bättre på att just delge varandra information. För att den där informationen kommer ju oftast fram då i, i, i ärenden som rör helt annat andra brotten just relationsbrottet och det är klart att, att vi om vi får reda på att ett brott har begåtts så ska man ju ta upp en anmälan som polisanställd eh, och där som sagt det är väl där vi kanske som sagt behöver jobba och titta på just hur kan vi bli bättre att, att när vi får reda på sån här information delger det och alltså ta det vidare inom våra egen organisation så att, så att det här de som utreder de här brotten också får, får, får, får kännedom om att det kanske begås ett brott i relation fast man tittar på en annan brottslighet. Ja, för det finns ju utmaningar att lämna en kriminellt sammanhang en kriminell miljö oavsett men i det här fallet så är det ju knutet väldigt mycket till den här mannen och att lämna det kriminella sammanhanget betyder att man måste också lämna den här kontrollerande mannen. Och som vi nämnde tidigare, lever du i ett våldsamt förhållande så är det enligt forskningen den absolut farligaste delen i det våldsamma förhållandet, just när du ska lämna. Man gräver sig ju djupare och djupare i den här situationen, det är ju jättehemskt. Robin Goldnander igen. Risken att råka riktigt illa ut när alltså det kan gälla livet det är när man lämnar. Som det ofta våldet trappas upp. Och Robin Gunnander har också i sin forskning kunnat se att även om det är olika utmaningar beroende på vad du haft för relation till den kriminella världen, Har du själv varit involverad, har du varit vid sidan, är du knuten genom någon annan. Så står man inför väldigt liknande utmaningar när man väl hoppar av. Och att lägga om sitt liv där är ju ett stort eh, företag helt enkelt. Man kan liksom isolera sig och säga kontakter med sina gamla vänner och, och det gör de. Eh, så. Men då blir man också väldigt isolerad. Eh, och efter ett tag, säg ett halvår av det, så börjar man känna att det här livet är inte mycket att ha heller. jag behöver ju hitta på någonting att göra. Vi har ju hört om det här i till exempel avsnittet om Daniel som lämnade ett eh, MC-gäng. Men det finns ju vissa delar som är mer specifika för just kvinnor som vill lämna en kriminell värld. För Marias berättelse är ju jättebra för att belysa just några av de mest centrala aspekterna. Det är så närvarande i kvinnorna som jag har träffat i deras berättelser också. Tio av tio hade eh, svåra och upprepade erfarenheter av utsatthet för våld i nära relation. Mm. Eh, och det där sätter ju sina spår, både rent hur man mår- och sen finns det ju ett problem med avhopp och det är ju att när man är lite indoktrinerad i den här världen är det inte så naturligt att närma sig polisen. Sen hon nämner ju att jag fick lära mig koden när man pratar inte med polisen. Maria berättar ju hur polisen kanske har svårt att läsa av när en person är mottaglig för ett avhopp eller för att ta emot hjälp. Och Ett sätt att nå kvinnor i just Marias situation är kanske att fokusera mer på... Våld i nära relationer. Det behöver ju inte alltid handla om ett fysiskt våld utan kan ju som i Marias fall och vad hon berättar om handla om ett psykiskt våld också. Polisen har ju eh, fått upp ögonen för det här och, och liksom har andra rutiner och gör mycket liksom för att förändra sitt sätt att arbeta med det här. Men de har ju en uppförsbacke definitivt. Då kan man fråga sig så här, är det ens liksom... Eh, en polissak i första hand, det är det ju naturligtvis, men, men de kvinnor jag har träffat har ju fått hjälp framförallt från kvinniskor. Jag hade sex av de här tio jag träffade också, så det känner jag också igen jätteväl. Kvinnor som finns i eller kring kriminella nätverk, det är ju som vi pratat om lite av ett outforskat område. Det har ju både kriminologer och polisen vi varit i kontakt med pratat om. Ja, i ett tidigare avsnitt så intervjuade vi ju Avira, en kvinna som då själv berättade om att hon var ju högst delaktig i narkotikabrottsligheten. Men att hon aldrig dömdes mycket för att hennes tidigare pojkvän då tog på sig brottslighet som hon hade kunnat liksom klandrats för. Men hon var ju enligt egen utsag och själv också. När det gäller Maria då, då säger hon att hon absolut inte har varit delaktig i exets brottslighet utan snarare att hon själv har varit utsatt för en psykisk misshandel under lång tid. Och det faktum att polisen anser sig veta för lite om kvinnor som just Avira och Maria det är orsaken till att det nu pågår en kartläggning av kvinnor i och kring nätverksbrottslighet eller organiserad brottslighet. Det bedrivs in en aktivitet inom PNK som handlar om att Försöka klarlägga hur, vi, hur polisen hanterar kvinnor i den kriminella miljön för att se om vi missar någonting där ur olika perspektiv. Sven Albin som jobbar med utredningen är en av de ja, tidigare då pensionerade poliserna som jobbat med utredningar om grova brott och men som numera är projektledare på Noas utvecklingscenter i Göteborg. PNK, förkortningen som mm. han nämner här, det står för Polisens nationella kunskapsplattform. Och sen hösten 2019, alltså sedan två år tillbaka, har man där försökt hitta sätt för polisen att bli bättre på att bekämpa grov brottslighet. Vi har ju alltså under eh, två år då jobbat med att intervjua handläggare inom polismyndigheten och även externa i vissa avseenden då för att klara ut olika saker eh, angående hur vi jobbar Försöka hitta best practice i olika delar. och en del av och Där fanns då också en del funderingar kring eh, kvinnorna i den här miljön. Hur arbetar vi med dem och kan vi bli effektivare? Kan vi hitta positiva delar med att lära känna kvinnorna i den här miljön bättre? När det gäller just kvinnor som finns kring nätverksbrottslighet eller som själva begår grova brott då har man ju lite av en kunskapslucka från polisens håll. Ja, vi kan väl konstatera att polisen alltid har vetat för lite om det här och aldrig jobbat riktigt konkret med att ta reda på hur, hur kvinnorna i de här miljöerna fungerar. Och det är det vi försöker nu undersöka om finns det ett behov av att veta mer och hur i så fall ska vi arbeta med det. Som möjliggörare, som offer, som gärningsperson Uh, och så är De, är det ju en kombination som finns här uh, på olika sätt. Då. Uh, så att vi, det är det vi försöker klara ut uh, hur det ser ut. Och att man inte har gjort det här tidigare, det är Sven Albin rätt uh, självkritiskt till, och mm. polisens vägnar? Ja, delvis. Uh, Bedrövad, eller vad jag ska säga, över att vi inte har kommit längre och att vi behöver ställa de här frågorna idag. Det är någonting som vi har missat hela vägen och jag har ju varit under många år själv att aktivt delaktig i den här problematiken så att eh, jag ingår i den kretsen som har eh, på något sätt glömt bort den här delen. Den kartläggning som Sven Albin jobbar med den ska vara klar våren 2022. Maria bor idag på annan ort och har helt klippt kontakten med Alex. Hon har fått brev från honom. Brev som han skrivit under tiden som häktad. Han ber mig om ursäkt. Varje gång han åkt in har jag fått de där breven. Alex skriver enligt Maria om hur han har förändrats. Men hon känner igen formuleringarna från tidigare brev- då han suttit på häkt eller anstalt- och tror inte att han har ändrat sig den här gången heller. Absolut inte- han behöver vård och är förskadad. Det fall som Alex dömts i den här gången det är ett av många uppmärksammade utredningar om väldigt grova brott. Delar av förundersökningsprotokollet har ju läckt ut på flashback. och Där man kunnat läsa hur Alex tillsammans med andra kommunicerat om olika typer av brott och planerat grov brottslighet. Jag blev otroligt äcklad när jag såg hur han pratade med andra människor. Det fick mig att må väldigt dåligt. Hon går idag i terapi för PTSD och bearbetar åren med mannen. Och Maria har också fått stöd av familjen som nu vet vad hon har gått igenom. Och PTSD, det kan ju påverka hans vardag och i förlängningen möjligheten att liksom hitta sin plats i det vanliga samhället. Till exempel det med att man reagerar som hon gjorde på en smäll. Vardagliga situationer kan bli helt oöverstigliga. Kriminologen Robin Goldnander från Stockholms universitet igen. Vardaglig stress, hämta och lämna på dagis eller söka ett jobb eller vad det nu är kan, kan bli övermäktigt liksom, om man inte får behandling för det här. Och efter att ha levt det liv som Maria har beskrivit för oss så förstår man om det är påverkandens förmåga att lita på människor i stort. Och sen är det en del till som står ut bland framförallt kvinnor som har hoppat av kriminella sammanhang. Även det Maria nämner, det här med skuld och skam är också väldigt närvarande i kvinnornas berättelser på ett sätt som forskningen inte riktigt har sett på samma sätt hos män. Mina föräldrar var jätteschockade att det var på den här nivån. Men de har aldrig lagt någon skuld på mig utan stöttat mig hela vägen. Hur hon ska berätta för barnet vem pappan egentligen är och vad han gjort det vill hon vänta med tills barnet blir äldre och helst skulle hon inte vilja att barnet besöker honom på anstalt överhuvudtaget. Jag tycker inte att han är en passande förälder överhuvudtaget. Jag tycker lite att han har förbrukat sin rätt i det. Även om hon känner sig tryggare nu med vissheten om att han sitter inlåst och att hans familj inte har exakt kunskap om var hon och barnet bor så är hon ändå oroad. Det känns som jag fortfarande är gisslan hos honom, för han kommer säkert hålla koll inifrån. Det är tufft, men det har varit värre. Nu är det mycket bättre. Nu kan jag sova på nätterna i alla fall. Och hennes drivkraft att bli intervjuad och berätta om sin situation det är att försöka varna andra som varit eller är i en liknande situation. Att de ska lyssna på varningsklockorna när ens pojkvän eller partner eller sambo är på väg in i kriminaliteten. Maria vill också poängtera att det går ju att lämna att man inte behöver välja att vara liksom lojal när det innebär att man själv blir skadad utan att man faktiskt har rätt att leva ett tryggt liv i säkerhet. Jag skulle så gärna vilja nå de här tjejerna som är i det. Du har lyssnat på Petri Krim och Maria som lämnade en nätverkskriminell partner. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på p krim eller 073 461 2915. Vi finns också på signal. Du hittar oss också på Insta där vi heter p krimpodden där vi också på fredagar lägger ut en nyhetsuppdatering. Självklart hittar du också den i vårt poddflöde. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén.